Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wazirna ilma Allahumma inas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Amma ba'lu ikhwata al-iman Kamuslimin dan muslimat para pemirsa Rahimakum Allah, dan juga para pendengar di mana saja antum berada semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua membimbing kita semua kepada jalan kebaikan dan memberikan keistiqaman ke dalam hati kita di atas kebenaran Allahumma amin Alhamdulillah ke segala nimad dan karunia Allah yang tidak terhitung banyaknya sehingga sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kewajiban kita sebagai hamba Allah iaitu beribadah dan mengarungi kehidupan dunia yang singkat dan berliku-liku ini semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Alhamdulillahi awalan wa akhirat wa zahiran wa batinah kemudian salat dan salam mari kita berbanyak ucapkan untuk Nabi Yang Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. salah spesial di hari yang mulia ini Yomul Jum'ah semoga Salawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. SAW iman para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Seperti biasa kita mengkaji akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah Akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah Yang kita sadu dari kitab Akidah yang ditulis oleh Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullah Yang menjelaskan akidah Ahli Sunnah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar berdasarkan logika semata. Ekotel Iman para bimba rahimakumullah. Perlu diketahui bahawa di zaman semakin menebarnya berbagai subhat yang berkaitan dengan pemikiran dan berbagai media yang menebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan sunnah. Dalam kondisi seperti ini, maka seorang muslim dituntut untuk bersungguh-sungguh mempelajari kebenaran, mengenal akidah yang benar, mengetahui tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak tersesat dan uh, sengsara agar tidak terjerumus ke dalam kebatilan dan kesubuhan tersebut disadari atau tidak agar dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil maka jalan untuk mencapai hal itu semua adalah menuntut ilmu tentunya ilmu yang dipelajari bukan sebuah teori yang hanya hasil warisan dari para leluhur atau tradisi jadikan sebagai agama atau sebagai pegangan hidup tapi ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Rasul Alaihi Wasallam kepada kita semua itulah ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang akan menjadi benteng yang kokoh yang diiznillah menyelamatkan seseorang dengan taufik hidayah dari Allah Dari berbagai kesesatan, penyimpangan dan kerusakan rahimakumullah. Maka di antara ilmu yang paling utama kita pelajari adalah masalah akidah Kenanya landasan Kena tidak diperbolehkan ada perbedaan dalam masalah akidah Muncul perbedaan Tapi sesungguhnya perbedaan itu muncul Sebagai bentuk penyimpangan dari akidah yang benar Aqidah al-sunati wal-jama'ah akidah yang jelas jelas landasannya jelas metodologi pemahamannya dan juga sangat jelas dalil-dalil dan argumentasinya semua hal itu disadur dari Al-Quran dan Sunnah Rasul kerana akidah adalah perkara yang gaib yang tidak ada ya, rana untuk berijtihad dan tidak ada peluang untuk beranalogi atau mengkiaskan. mengkihaskan. Ikhutalimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan sikap Ahli Sunnah ya, terhadap ya, pembahasan yang berkaitan dengan kewalian al-Wilayah dalam Islam. Apakah Wali tersebut Lebih utama dari Nabi Atau Nabi lebih utama dari Wali Nah Tadkala di zaman Imam Abu Ja'far At-Tahawi Muncul Benih-benih pemikiran Yang mengutamakan Wali di atas Nabi Maka Tadkala itu Al Imam Abu Ja'far At-Tahawi Ingin menjelaskan bahawa akidah ahli meyakini bahawa Nabi adalah manusia pilihan Allah yang tentunya makhluk yang atau manusia yang paling utama ciptaan Allah ya, manusia yang paling utama diciptakan oleh Allah Taala ta yang telah dipilih oleh Allah wa di atas seluruh umat manusia وقال الإمام أبو جافر الطحاوي رحم الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء كثيرا مجافر الطحاوي ولا نفضله دن كتا أهل السنة لا نفضل اختداء mengutamakan ahad dan seorang pun minal awliya dari para wali ala ahadin ya, di atas seluruh ya sesiapapun seseorang nah, pun dari al anbiya ya seorang pun dari al anbiya ahad minal anbiya wa naqulu dan kita wa dan kita mengatakan nabi yunwahid afdal min jami al auliya dan Ya, Seorang Nabi Tentu lebih utama dari seluruh ya, Para wali Jadi akidah Al-Sunnati wal-Jamaah meyakini bahawa Nabi yang diutus oleh Allah Yang turunkan wahyu Kepadanya Pilihan Allah Itu lebih utama, manusia lebih utama ya, Dari seluruh manusia Ada di permukaan bumi ini iaitu merupakan akidah al-sunati wal-jamaah ada pun pemikiran atau pemahaman yang mengutamakan sebagian para wali ya, di atas Nabi maka ini sungguh pemahaman yang telah menyimpang di khutalima rahimakumullah pemikiran yang mengatakan bahawa wali lebih utama dari Nabi ini sesungguhnya pemikiran yang muncul dari sekter Baltinia, kebatinan dan kaum Rafillah yang pemikiran tersebut <coughs> asal-muasalnya ya muncul dari pemikiran yang mengatakan bahawa ada penutup para wali sebagaimana ada penutup para nabi khatamul anbiya kemudian juga khatamul awliya sehingga setiap nabi ada khatamnya, penutupnya dan wali juga ada penutupnya nah. jelaskan oleh para ulama bahawa <coughs> pemikiran yang seperti itu muncul di zaman al-hakimah tirmidhi, Muhammad bin Ali bin Hasan ya Tirmizi bukan pengarang kitab ya Sunan Tirmizi yang menulis kita tentang khatmul wilayah penutup ya seluruh kewalian Nah di situ dijelaskan dalam kitab tersebut ya sehingga dipahami dari perkataannya seolah dia itu mengutamakan ya wali dari para nabi Nah dari pemikiran yang seperti itu, pemahaman yang seperti itu, maka kaum batin ya, kebatinan sekte Ismailia ya, termasuk dalam hal ini Rafidah ya menjadikan sebagai alasan untuk ya mengklaim bahawa imam atau wali yang mereka ya klaim sebagai wali itu lebih utama dari Nabi, sehingga tidak heran kalau ya, kita dapatkan dalam perkataan Syiah, Rafiullah mereka mengatakan bahwa imam mereka itu lebih utama daripada Nabi, bahkan lebih utama daripada para malaikat nah. dan dikelangan ya sekte uh, lulatus sufiyah kaum sufiyah yang ekstrim dalam beragama sampai kepada tingkat wahda terwujud dan juga sampai pada tingkat ikhtihadi ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatu dengan makhluk atau semua alam ciptaan ini adalah penjelmaan, jelmaan dari Allah, ya Allah menyatu dengan makhluk ini. Tentunya akidah yang kufur, mereka, ya, meyakini bahawa wali itu lebih utama daripada Nabi. Nah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah ingin menjelaskan kebatilan pemikiran dan akidah tersebut bahawa Ahli Sunnati Wal Jamaah sebagaimana kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya tidak mengutamakan seorang pun dari wali di atas Nabi nah, bahkan Akhidah Al-Sunnah mengatakan seorang Nabi ya Maka tentulah lebih utama dari seluruh para wali yang ada permukaan bumi ini. Siapa mereka al-wali? Al-wali, ya, itulah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini pemahaman ahli Sunnati wal jamaah Al-wali al-ladin amanu wa kanuittakwah. Memiliki dua sifat, ya, yeah. ketakwaan dan iman, iman dan takwa. Maka barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia Allah. <tuhilah> para wali Allah. ala wa bihamdahu. Alaihinnahu wa bihamdahu. Alaihinnahu wa bihamdahu. Alaihinnahu wa bihamdahu. Alaihinnahu wa bihamdahu. Alaihinnahu wa bihamdahu. Alaihinnahu wa bihamdahu tiada khawatiran dan kesedihan bagi mereka mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa maka setiap orang beriman dan bertakwa wali. Nah. jadi bukan wali itu orang-orang yang memiliki kelebihan yang uh, luar biasa yang dikatakan orang yang sakti orang yang memiliki karama akan kita jelaskan nanti maksud karama karena setelah, setelah ini Imam Abu Jafar menjelaskan tentang karamah ya muajiza dan karamah hayat liman rahimakumullah <coughs> maka tatkala muncul pemikiran yang seperti itu yaitu yang mengutamakan wali di atas nabi maka al-imam Abu Ja'far ath-Thahawi rahimah ingin menjelaskan kesesatan pemikiran seperti itu dan ingin menjelaskan kebenaran keyakinan oleh wal wajahma, sebagaimana yang sampaikan tadi, bahwa pemikiran yang mengatakan wali itu lebih utama dari nabi ini adalah yang akan menyeret orang-orang ya, yang meyakininya kepada keyakinan atau terjerumus ke dalam penyimpangan yang juga akan menyebabkan terjun suatu pemikiran bukan dengan wahdatul wujud ya sehingga tidak diragukan atau tidak e, suatu hal yang diragukan bahawa seperti ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah dan Al-Fusus Al al hikam itu sampai mengutamakan ya, wali di, di atas Nabi dalam kitab tersebut berbagai pemikiran pemikiran yang mengandung makna ya wahdatul wujud dan juga iktihadiyah. Ikhatul iman rahimakumullah, inastawas padai. Kemudian dalam kitab yang ditulis oleh Hakim At-Tirmidzi itu Khatmul Wilayah, penutup wilayah. Itu kenapa mereka mengatakan ada Khatmul Aulia, penutup para wali. Sebagaimana dan penutup para nabi, demikian tersebut dibangun di atas tiga ya alasan menurut mereka jadi, kalau Nabi itu diberi wahyu tentang syariat yang zahir yang tampak mengatur urusan kehidupan kita dalam beribadah muamalah, itu yang zahir ya, sementara kata mereka penutup para wali itu mereka diberikan syariat yang batin, jadi hal yang berkaitan masalah kebatinan makanya muncul pembagian menurut kalangan orang, orang sufi tersebut, ya ada syariat, ada hakikat. Ada yang zahir, ada yang batin. Jadi sini munculnya. Dari sini, ya, asal-muasal pemikiran tersebut. Jadi ada, karena membedakan antara, ya, ada khatamul awliya, ada khatamul ambiya, penutup para wali dan penutup para nabi. Nah, kalau nabi diberi syariat, yang mengatur urusan hidup kita, solat, zahir, yang tampak ya dalam urusan ibadah kita, ya, solat, zakat, puasa, Haji, muamalah dan yang lainnya. Nah ini kata mereka mengatur urusan yang zahir, lahiria kita. Nah kalau khatamul mualaf kata mereka itu diberi keilmuan tentang perkara yang batin, ya, hal-hal yang batin, masalah kebatinan ini, yang tidak tampak. Nam, sehingga mereka membagi agama ini ada yang hakikat, ada yang ma'rifat. Mari penular ini lah yang zahir tadi. Hakikatnya itu yang batin. Ya. Maka muncullah sekte-sekte kebatinan. Ya. Pemikiran pemikiran yang menyimpang tadi. Ada yang mengatakan ada kulitnya, ada isinya beta mereka. Yang syariat yang zahir ini, ini kulitnya. Ya. Adapun yang isinya itu yang hakikatnya kebatinan tadi. Nah, ini Pemikiran yang seperti ini muncul dari ya, Pernyataan atau Pemahaman yang mengatakan Ada khatamul awliya Dan khatamul ambiya Yang kedua ya, Pemikiran tersebut bangun di atas ya, Pemahaman mereka bahwa Khatamul awliya Penutup wali itu lebih utama dari khatamul ambiya nah, Kenapa demikian Menurut persepsi mereka Karena kalau khatamul ambiya iaitu penutup kenabian itu mengambil syariat atau mendapatkan syariat dengan perantara dari Jibril Jibril langsung dari Allah T.W.T ada Adapun menurut mereka sementara Al-Awliya, Wali Khatamul al Awliya itu mengambil ma'rifat tadi langsung dari Allah kata mereka, sehingga dan sebagian ungkapan mereka dikatakan yaitu, haddathani qalbi an rabbi subhanallah begitu mereka mengatakan dia tidak perlu menuntut ilmu nah dasarnya lahir istilah ilmu laduni. jadi begitu lihat perhatikan bagaimana ya, hubungan ya, asal muasa pemikiran tadi pemahaman ilmu laduni menurut mereka jadi tidak perlu syariat cukup langsung dari bisikan hati langsung dari Allah kata mereka haddathani qalbi an rabbi hatiku membisikkan padaku ya langsung dari dari Rabbi daya Tuhanku nah itu juga yang akan menjadi ya pemikiran yang akan menyebabkan terjurumusnya mereka kepada ya wihidatul wujud yang telah menyatu bagaimana ya rentetan dan juga ya sambung menyambung pemikiran tadi sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi baik Kenapa demikian? Karena para nabi itu syariatnya mengatur urusan yang zahir saja yang lahiriah saja. Sementara kata mereka para wali ini membawa syariat atau aturan yang berkaitan masalah kebatinan. Ya, beda syariat dengan yang zahir dengan yang batin. Nah. Kemudian menurut mereka yang ketiga, wali itu wali dan nabi itu ada perbedaan kata mereka bahawa kalau Nabi itu datang wahyu ikhtiaran min Allah pilihan dari Allah ya pilihan Allah yang memilih ada pun wali mana mereka itu ma'rifah ya keilmuan itu ya ada keilmuan yang turun ya dari Allah tabaraka wa tara langsung yang menyatu dengan hati dan jiwa mereka. Nah, jadi tanpa perantara, istilah mereka al-fuyudat. Jadi dituangkan makrifat tadi ke dalam jiwa mereka. Karena di sana mereka meyakini sesungguhnya tidak ada lagi tabir yang membedakan mereka. Telah tersingkap tabir tadi sehingga segala keilmuan makrifat tadi dituangkan dalam hati mereka yang dikala dengan فَعْضَ عَلَيْهِ فُيُّضَط nah jadi dari situ muncul ilmu yang mereka ilmu laduni jadi mereka tidak perlu belajar ya. nah dari situ nanti pemahaman pemikiran yang mengatakan bahawa apa yang mereka lihat dalam mimpi mereka ya, itu mereka ingin sebagai standar hukum kita dalam mimpi manamat takhayul itu mereka sebagai hukum. Begitu ya syarah. Bagaimana rentetan permasalahan pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan ya, sekte uh, sufi kemudian terlebih lagi yang gulat yang ekstrim yang sampai pada wahdatul wujud. Wahdatul wujud yaitu Allah itu menyatu dengan makhluknya. Nah, al hulul itu Allah menempati makhluknya taib ikhutal iman para bisa kemudian kita kembali membaca perkataan Imam Abu Jafar al ya, bahawa akidah alisunnah wa jamaah mengatakan seorang nabi lebih utama dari seluruh para wali dan ingat dan ingat bahawa wali adalah orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini tentunya pemahaman ya atau istilah wali menurut akidah sunnah Tapi berbeda lagi dengan pemahaman ya kaum sufi dan yang lainnya tentang masalah wali. Jadi orang-orang yang muncul menurut mereka karamah ya atau orang-orang yang sakti kejadian-kejadian yang luar biasa yang muncul pada sesuatu dengan penampilan yang kumuh, kemudian yang uh, terus, ya, yeah. lisannya tidak berhenti dari berzikir, di tangannya tasbih, kemudian dengan perkain penampilan yang istimewa berbeda dengan yang lain, ya, yeah. kalau berjalan menundukkan kepala, ya, yeah. tampak tampilan zohirnya, masya Allah. Ya. nah inilah wali bukan itu pemahaman wali menurut alis sunnah wal jamaah sebagaimana ya. yang jelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah alladhina aman wa kanu yattakun Allah yang menyebutkan hal itu siapa yang paling, siapa yang paling benar perkataannya kepada Allah, tidak ada Allah mengatakan Al-ladhina amun wakan yattaqun Ala inna awliya Allah La khawfun alaihim walahum yahzan Al-ladhina amun wakan yattaqun Ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah para wali Allah Adalah Mereka orang yang tidak Ada kekhawatiran dan kesedihan bagi mereka Mereka tidak bersedih Terhadap apa mereka tinggalkan dan mereka tidak akan khawatir apa yang mereka hadapi. Allah menjamin mereka, Allah melindungi mereka, Allah menjaga mereka, melihara mereka. Siapa mereka? Aulia Allah. Allah jelaskan. Allah tidak biarkan, ya. Istilah wali itu menjadi suatu istilah yang samar. Ya. Tidak jelas pemahamannya. Sehingga menjadi bola liar. Atau istilah yang akan dibaca oleh setiap siapa pun yang ingin Menyematkan istilah-istilah pengkultusan kepada seseorang Tidak Tapi Allah langsung menjelaskan Jadi seolah dalam ayat tersebut Tadkala Allah menyebutkan bahwa wali Allah Awliya Allah Tidak ada khawatiran dan kesedihan bagi mereka salah timbul pertanyaan ya. Izan man waliyuk awliya'uk ya Allah Jadi siapa walimu ya Allah Allah langsung menjelaskan Al-ladhina amanu wakanu yata'kun Ya, miliki dua sifat Al-ladhina amanu wakanu yata'kun Mereka orang yang Beriman dan bertakwa Tentunya, tentunya pembahasan iman dan taqwa Takkala kita ingin jelaskan secara terperinci Tentunya membutuhkan waktu yang lebih Ya, panjang Yang akan menyebabkan kita keluar dari topik pembahasan pada kesempatan kali ini Bagaimana iman hakikat iman ya, yang mencakup perkataan keyakinan, dan juga perbuatan, hakikat takwa. na'am ta'ib ikhwat al-iman para misal kemudian kita lanjutkan ya, atau Imam Abu Jahwar At-Tahawir Rahman lanjutkan, mesti berkaitan dengan juga masalah kewalian ya wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahih an al-thiqati min riwayatihim nah kata imam jafar ath-thahir rahimahullah wa nu'minu. dan kita itu al-sunnah wal jamaah mengimani ya yeah. percaya mimma jaa bi majami karamatihi yang terjadi dari karamah karoma yang diberikan pada mereka itu para wali wa sahih an min riwayatihim dan yang terdapat ya riwayat-riwayat yang sahih tentang ya kejadian dan juga keberadaan mereka itu para wali Allah nah jadi setelah Imam Abu Ja'far al-Tahayu rahimahullah menjelaskan tentang bahawa Nabi itu lebih utama daripada wali kemudian kita mengimani bahawa seorang Nabi lebih utama dari seluruh para wali dan pernyataan bahawa wali lebih utama adalah suatu kebatilan kemudian boleh ingin menjelaskan apa yang wajib kita imani tentang kewalian itu astiq akidah al-sunati wal-jama'ah menjelaskan bahawa mereka mengimani karamah yang Allah berikan kepada para wali orang yang beriman dan bertakwa Ingat Kata kuncinya dua Iman dan takwa. Maka setiap orang yang beriman Berarti ada wali Allah Tidak perlu Harus ada tampilan khusus Harus pakai serban yang besar Memakai tasbih yang besar Ya Berpenampilan yang mungkin sederhana Mungkin bahkan mungkin memakai pakaian yang Ya Cumpung-camping begitu ya Kelihatan zuhud begitu Umum Tidak Bukan seperti itu alladzina amanu wa kanu yattaqun beriman dan bertakwa nah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang yang beriman dan bertakwa maka kita mengenal adanya al karoma ya tapi perlu pahami al karoma yang dimaksud berbeda dengan pemahaman Karoma yang dipahami oleh mayoritas masyarakat terutama orang awam ya Karamah. apa sebutnya karamah ya al-karamah sebagai menjelaskan daripada ulama asal-muasal karamah itu dari ikram akrama yukrimuh ya. karamatan ikraman wa karamatan apa maksud akra? itu memuliakan secara bahasa artinya memuliakan wa karamati kemuliaan nah berarti kemuliaan itu adalah hibah, pemberian, karunia dari Allah jadi Allah berikan kemuliaan baginya Allah berikan kemuliaan bagi orang yang beriman dan bertakwa tadi berarti itu adalah minnatun minallah wa hibah karunia dari Allah itu syarah bahasanya adapun karamah menurut akidah al-sunnah wal-jamaah adalah ya e, redaksi Arabnya amrun khariqun lil'adah ya ajrahullah wala yadi wali maksudnya kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang wali Jangan lupa kata kuncinya Wali itu siapa? Aladzina aman wakaduyat ta'kun Beriman dan bertakwa Jadi Allah memberikan Kejadian yang luar biasa ya, keluar dari kemampuan Manusia secara umum nah, Dan kelebihannya itu melebihi Apa yang ada pada mayoritas umat manusia Karena Allah ini memuliakan dia karomah kemuliaan karena itu hibah minallah azza wajalla dan yang demikian itu penyebabnya adalah ketakwaan dan keimanan seseorang ya yeah. karena dia menjadi waliullah seorang yang dekat kepada Allah dan Allah cintai sehingga Allah ingin memuliakan dia Allah berikan karomah nah dari itu kita yakini kita imani kena terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis dan riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang yang demikian itu, yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, orang beriman dan bertakwa baik, kemudian jatuh sekali para ulama bahwa kejadian yang khariqun adalah istilah bahasa haramnya yaitu yang luar biasa yang Menyelisi kebiasaan yang terjadi Di zaman keberadaan wali tersebut Ya masing-masing tentunya berbeda kondisi dan keadaannya Maka sesuai dengan Kebiasaan Ya masyarakat Di zaman seorang wali tersebut Aku Allah berikan Berbagai kemuliaan baginya nah. Sehingga dengan demikian Istilah yang dijelaskan tadi membedakan istilah mukjizat ya berbeda dengan istilah mukjizat atau ya kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh para ya, para penyihir ya yang menggunakan media setan atau paranormal atau orang-orang istilahnya orang-orang pintar ya menurut istilah orang awam tapi istilah yang keliru Ya khutbah ya, marahimakumullah Paranormal Ya Kemudian penyihir Orang-orang yang menjalin hubungan dengan syaitan Sehingga syaitan akan berkhidmat kepadanya Lalu dia tampakkan dalam pandangan manusia Dia melakukan sesuatu Yang luar dari kebiasaan mayoritas masyarakat Yang ada di sekitarnya Nah Seringkali masyarakat ya, terkecoh dengan hal seperti ini. Sehingga mengatakan, oh ini batikaroma, ini wali ini. Orang sakti. Apa yang terjadi? Dikultuskan. Didatangi. Meminta kepadanya. Berbagai hal yang pengobatan dan seterusnya. Sehingga jadilah orang sakti. Pada dia menggunakan media syaitan. Masyarakat tidak, ya, tertibu, eh, masyarakat tertipu dengan cara seperti itu. Ini cara syaitan menyesatkan manusia. Mereka tidak memahami hakikat kewalian. Siapa orang yang karomah itu? Siapa itu wali? Nah, kemudian permasalahan karomah. Jadi karomah Allah berikan kepada orang beriman bertakwa sebabkan keimanan mereka disebabkan kerana mereka mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dan taat kepada Allah dan Rasulnya maka Allah muliakan dia sehingga sebagaimana dalam ayat kita bacakan tadi tentang orang beriman apakah Allah subhanahu wa ta'ala ya ini asal landasan masalah karama tadi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. apa balasan mereka lahumul bushra fil hayati dunia lahumul bushra fil hayati dunia Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada ke, uh, kekhawatiran dan juga kesedihan bagi mereka lakhaupun alih walam yahzanun perbedaan antara kesedihan dan kekhawatiran kalau takut itu biasanya terhadap perkara yang akan datang menghadapi sesuatu yang akan datang khawatir dan takut kesedihan itu terhadap sesuatu yang telah pergi dia bersedih kehilangan ya kepergian seseorang yang telah berlalu itu bedanya Nah orang yang beriman, bertakwa itu Dalam setiap kondisi hidupnya Baik yang telah berlalu atau yang akan datang Dia tidak pernah menjadi beban dalam kehidupan dia Kerana Allah yang menjaga dia ya. Dia tidak bersedih Dan dia tidak khawatir kerana Allah yang menjaga Baik Allah yang memelihara dia Siapa mereka? Ingat dua Catat baik-baik Disampaikan kepada masyarakat Siapa itu wali Dan semua orang bisa menjadi wali Bukan yang spesial bagi orang-orang tertentu ya Atau keturunan tertentu Tidak <tid: Al-ladhina amanu wakan yattaqun Al-ladhina ya. <tid>: amanu <fahamâu> wakan yattaqun Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang beriman dan bertakwa lalu apa kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka mahi al-karamah kemuliaan apa yang Allah berikan kepada mereka yang Allah janjikan untuk mereka lahumul busyrah fil hayati dunia bagi mereka busra, kabar gembira di dunia Allah muliakan mereka apalagi di akhirat ya ya khatali ma' rahimakumullah ini landasan tentang masalah karamah lahumul bushra maka Allah mengatakan wa mu'minin bila kabar gembira bagi orang yang beriman jadi orang yang beriman mendapatkan kabar gembira dari Allah Allah akan muliakan mereka berikan kehidupan yang baik itulah karamah kemuliaan kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan seseorang disebabkan kesolehan dan ya ketakuan orang tuanya kita mengenal ya dua orang anak ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga harta mereka berdua disebabkan apa kesalahan orang tuanya? Wahyana Abu Humas Aliha. Jadi kesalahan orang tua tadi ya mempengaruhi kondisi dan keberadaan anak tadi. Maka Allah jaga dua orang anak dalam surah Al Kahfi sebutkan. na'am ke harta ya peninggalan orang tuanya itu dijaga oleh Allah ya sehingga begitu kedua anak tersebut dewasa dia mendapatkan harta tersebut ya ikhwatallahi marhimakumullah makaan abuhuma salihah sebabkan kena kedua orang tuanya ya atau kena ayahnya adalah orang yang saleh Kemudian dalam hadis lain hadis wali, yes. perhatikan hadis wali. Jika ingin menjadi wali perhatikan hadis ini. Ya. Yeah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walayazal uabdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ya. Bahkan sebelumnya, ya. Yeah, hadis tersebut mengatakan Ini hadis kursi. Qalallahu 'azza wajalla Man Man'adali waliyan faqad adantu bilhaq. Barang siapa yang memusuhi? Waliku, kata Allah, maka sungguh aku telah memproklamirkan perang bagi dia. Perangan. Siapa yang akan bisa melawan? Ya Allah. Di perangnya ada Allah, tabar ke wa ta'ala. Lalu siapa wali tersebut? Wa matakarrab ilaiya abdi bisay'in ahabba ilai aliyya. Tidaklah seorang hamba Melakukan suatu amalan mendekatkan dirinya kepada aku Dengan melakukan suatu amalan yang lebih aku cintai dari Kewajiban yang telah aku perintahkan kepadanya Jadi masalahkan yang wajib dulu Yang wajib dulu Ya yang pertama jadi wali Allah tadi yang pertama mewasnakan yang wajib dulu kewajiban agama. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian senantiasa setelah melakukan yang wajib yang fardu ya seorang hamba terus melakukan amalan-amalan yang nafilah yang sunnah yang mustahabah terus dia lakukan sehingga aku mencintainya ini kemuliaan ini karamah yang Allah berikan pada wali Allah mahabbatullah mahabbatullah kecintaan Allah adakah kemuliaan karamah yang lebih mulia dari kecintaan Allah pada seorang hamba tidak tidak ya kenapa yang kita cari kendati seorang memiliki kekayaan, kemuliaan memiliki kedudukan memiliki status sosial yang yang tinggi, kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat tapi kalau Allah benci kepadanya, apa artinya ya, tapi kendati seorang adalah hamba Allah yang sederhana tidak memiliki jabatan kedudukan kekayaan tapi dia taat kepada Allah Allah oh, cinta kepadanya banyak manusia tidak mengenal dia itulah kemuliaan yang sesungguhnya taib kemudian kata Allah fa idza ahbabtuhu apabila kau mencintainya maka Allah akan bimbing dia nah ini karamah yang paling utama sehingga kata Allah kuntus sam'alladzi yasma'ubih akulah yang akan membimbing pendengarannya dan Wabahul ladhi yubsirobi dan juga akan membimbing, ya, penglihatannya. Wajahul ladhi yati shubihad dan tangan yang digunakan untuk memegang. Warijulahul ladhi yamsibihad dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Sehingga kemuliaan yang lain lahirkan padanya. Walain saalan yilau tiana jika dia memohon kepada Aku, kata Allah, ini saya akan Aku beri. Tidak akan Allah tolak permohonan tersebut wala'inista'adhani la'u'idhanna jika dia memohon perlindungan ya kepada aku istiadah melindung pada Allah maka Allah akan melindunginya itulah karamah yang diberikan pada mereka Allah cintai Allah bimbing semua anggota badannya pendengarannya penglihatannya tangannya kakinya ya Kemudian permohonannya dikabulkan oleh Allah dan perlindungannya juga dikabulkan oleh mohon perlindungan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wata. Inilah wali Allah. Itulah kemuliaan. Tapi didapatkan dengan apa? Dengan iman dan taqwa. Ingat kata kuncinya dua: iman dan taqwa. Ya. Perbaiki iman kita, ya. Perbaiki ketakwaan kita. Maka kewalian akan kita raih. Ya, tidak perlu melakukan berbagai ritual, ritual meditasi misalnya mencari hakikat. Ya. Puasa 40 hari misalnya, tidak makan, tidak minum. Pergi ke gunung-gunung atau ke gua sana, <coughs> ya, bermeditasi, bertapa, ya. menyendiri, tidak solat, tidak mandi, tidak apa semua. Katanya akan datang nanti makrifat, akan datang nanti makhluk putih bersih. Tatkala itu setan membisikkan kepadanya, iaitu Tuhanmu. Aduh dia menyatu, merasa menyatu dengan, ya makhluk yang putih bersih, jenggot putih datang. Oh ini hati Tuhanku. Bagaimana setan? Bada setan yang datang. Masih selama bertapa dan juga. Ya, bermeditasi 44 malam Ya, gak makan, gak minum, kemudian gak solat Gak solat jumlahan, gak solat lima waktu Subhanallah Ya Bagaimana syaitan Na'udzubillah Na'udzubillah, iman syaitan al-rajim Bagaimana menyesatkan manusia Na'am Atau Seorang ingin mencari Kesaktian Ya mempelajari ilmu-ilmu kebatinan ilmu-ilmu ya, sihir naam sehingga menjadi kebal misalnya sakti sehingga masyarakat awam terkesima dan tertipu ya, terkecoh dengan hal yang seperti itu lalu mengonjik wali berkah orang suci maka dikutuskan ya dikutuskan di waktu hidupnya apalagi mati maka akan dikutuskan kuburannya itu yang terjadi mereka tidak memahami siapa sesungguhnya wali Allah ya jadi ada <coughs> ya pembajakan terhadap istilah wali menurut Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya ya wali orang beriman dan bertakwa ini hadisnya karena kalau istilah kewalian ini dibiarkan menjadi bola liar semua orang akan mengambil dan menendang bola tersebut untuk tujuan dia ya. kan tapi bila kita kembalikan istilah kewalian kepada Al-Quran Sunnah jelas Landasannya jelas subtansinya jelas istilahnya dan jelas syarat-syaratnya sehingga setiap orang yang beriman dan bertakwa Bisa menjadi wali. Anda para pemirsa, pendengar beriman bertakwa anda wali Allah azza wajall. Ya, anda wali Allah. Karena begitu kata Allah: "Al-ladina aman wakniyyatku". Jadi karamah karamah itu mengikuti apa? Al-wilayah. Karamah itu mengikuti al-wilayah. Kemuliaan karamah. Karunia. Itu adalah mengikuti wilayah. Jadi seorang yang memiliki ya al-wilayah yaitu menjadi wali Allah, maka Allah akan subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia. dan Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan disebabkan keimanan dan takwa tersebut nah, ikhwat al-iman parwisa rahimakumullah ini yang harus dipahami tentang masalah al-karamah tadi wa nu'minu bimajaa min karamatihim kita mengimani hal-hal yang datang tentang masalah karomah mereka tentang karomah para wali-wali Allah tadi. Kemudian wassahani tsikat meriwayatim dan juga kita ya mengimani tentang karomah yang diberikan kepada para wali Allah yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nah, ikhwatul iman, para insar rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi Tapi pembahasan karoma ini akan kita lanjutkan Pada pembahasan yang akan datang Karena masih ada pembahasan yang berkaitan Dengan karoma yang harus kita Pelajari dan sampaikan Dan umat harus mengetahui ya, Bagaimana Sesungguhnya karoma tersebut Jadi karoma itu bukan orang yang ya, Bisa terbang ya, Terbang di oh, Di udara Kemudian bisa Berjalan di atas air begitu ya. Bukan itu karamah sesungguhnya. Ya. Bukan itu. Kemudian perbedaan antara ya karamah, mukjizat, penjuga ya. Perbuatan-perbuatan sihir yang dilakukan oleh para penyihir. Ya. Dengan kekhana itu sihir. Semuanya kejadian luar biasa. Gitu ya. Fajri amrun khariq lil 'adah. Karamah, kemuliaan yang berikan kepada mereka orang beriman. Kemudian juga mujizat para anbiya. Dan juga ya apa yang ditampilkan lakukan oleh orang-orang yang dikenal dengan para normal atau penyihir ya, yang menggunakan syaitan sebagai media untuk melakukan seperti itu mereka menyihir pandangan mata ya. maka bahawa karamah itu tentunya karunia dari Allah dan penyebabnya adalah Karena seorang mengikuti Rasul Mengikuti syariat Nah, Dan tentunya Apa yang Allah berikan kepada para Nabi berupa mu'jizat Tentu lebih utama Lebih agung Lebih mulia Dari karamah Oleh kerana itu kita katakan Kemuliaan tersebut Sesungguhnya adalah bagian dari ya, Bukti kebenaran Rasul kenapa demikian karena seorang akan diberikan oleh Allah karamah kepadanya ya, manakala dia itu mengikuti Rasulullah Sallallahu SAW, yaitu beriman dan bertakwa jadi bisa dipisahkan kandati karamah itu Allah berikan kepada wali, wali orang-orang bertakwa, tapi tidak disertai ada, ya, dakwa kenabian nah adapun pun mu'ajizat Kejadian yang luar biasa, ya sesuai dengan kebiasaan masyarakat di zaman nabi tersebut yang Allah berikan pada para nabi, ya berikan pada para nabi dan disertai dengan dakwa kenabian dia mengatakan dan membuktikan kebenaran, ya nabi tersebut untuk membuktikan kebenaran nabi tersebut dan biasanya disertai dengan, ya at tahaddi tadi yaitu tantangan. Naam. التحدي Allah menantang. <coughs> Maka para nabi kalau kita tidak percaya silakan kalian lakukan. Ya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin ya membuktikan kebenaran para nabi tersebut. Bukan berarti mereka tidak benar-benar tapi Umat mereka yang kufur tidak percaya kecuali kalau melihat kejadian yang luar biasa yang mereka lihat langsung dan itu pun mereka tidak beriman. Tetapi karena mereka sikap ya, pembangkangan mereka yang membangkang dan juga kekufuran mereka kepada para nabi tersebut, kesombongan keangkuhan mereka maka mereka menuntut hal yang seperti itu. Maka apa yang terjadi? Yang Allah ya Allah perlihatkan. Allah perlihatkan. Pada para nabi Dan dilihat oleh umat mereka langsung Nah Dan mereka tidak mampu melakukan hal itu Ikhutaliman Pembesar Rahimakumullah Nah adapun Kejadian-kejadian yang Yang luar biasa Ya dalam pandangan kita Yang dilakukan oleh orang-orang yang Atau penyihir Ya atau paranormal itu sesungguhnya adalah media yang mereka gunakan syaitan. Mereka bekerja sama dengan syaitan, telah membangun hubungan dengan syaitan. Maka dia berkhin kepada syaitan, kemudian syaitan membantunya. Maka jelas hal itu semua bukanlah dari Allah, tapi dari syaitan. Dan biasanya yang demikian itu adalah khayalan perbuatan-perbuatan ya, yang menyihir pandangan mata sehingga seorang melihat sesuatu berbeda dengan hakikatnya pada sesungguhnya itu khayalan jadi pandangan mata yang disihir maka mereka melihat sesuatu yang luar biasa nah. jadi karamah adalah buah dari ketaatan seorang dan kesolehan seseorang ya. dan perlu diketahui maka kita lanjutkan nanti bahawa seorang beriman dan bertakwa dia tidak mencari perkara-perkara yang luar biasa itu karena sesungguhnya bagi mereka prinsipnya karamah yang sesungguhnya adalah istiqamah di atas agama Allah sehingga ungkapan sebagian para ulama ya lujumul istiqomah karamah itu sesungguhnya adalah seorang selalu istiqomah maka carilah keistiqomahan jangan cari karamah Karena bila anda istiqomah bila seorang istiqomah bila kita istiqomah kemuliaan akan didapatkan ya Allahumma amin demikian insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang berkata masalah karamah ya hal hal yang berkaitan dengan perkara tersebut. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallamun wa Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Naam. Naam. Baik sekarang saya zagal khair barakallahu fik pada al-Ustaz Ustaz memberikan materi dari pembahasan kitab Syarah Kitab Tauhid ya mengenai karamah dan juga uh, pembahasan mengenai wali yang mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa dan pendengarin manapun Anda berada yang ingin bertanya perihal pembahasan kita silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan San singkat di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543 Baik kesempatan pertama kami berikan kesempatan di layanan telepon silakan di 021 8, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 6 Halo Silahkan Bagi Anda yang ingin bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Bapak? Ya Pak Amin dari Jonggol Ya Pak Amin di Jonggol dikecilkan volume Radionya, televisinya Ya eh, Bagaimana Kalau eh, ada suatu amalan dulu gitu. Nah, jadi untuk menyenian naikan ulul Nabi Daud itu suaranya itu tentang membaca Al-Qur'an itu. Syukran ya Allah. Bagaimana? Ya. Menaikan Menaikan Menaikan suara gitu agar di agar didengar sama masyarakat itu bagus gitu membaguskan suara ya. Bapak tadi mendengar materi dari pembahasan Ustaz ya? Iya. Iya. Iya. Baik, bagaimana Ustaz? Jadi itu nah. itu dengan Iya, cukup kami paham ya. Pak Bapak yang berada di Jonggol. Naam. Bagaimana Ustaz? silahkan Banyak. Ya, terima kasih kepada pada Pak Amin ya, Barakallahu Barakallahuk. Jadi beliau bertanya, ya, bagaimana dengan amalan-amalan ya untuk ya meningkatkan kualitas suara sehingga menjadi baik dan didengar oleh ya, mungkin ya masyarakat gitu ya. Eh, apakah ada amalan? Tapi tadi disebutkan ya, Lu Lu Daud. Saya tidak paham juga apa maksudnya disampaikan tadi. Tapi yang jelas, ya tidak diragukan bahawa uh, dan di antara keistimewaan Nabi Daud beliau diberi ya, suara yang merdu kan begitu nah tidak diragukan nah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau sehingga tatkala beliau membaca Zabur ya wa ataina daudaz zabura zabur itu adalah ya bentuk Panduan yang Allah berikan kepada Daud yang terdapat terhadapnya zikir-zikir dan tasbih. Ya, bagaimana Abi Daud mengagungkan Allah dan beliau membaca dengan suara yang merdu. Itu ya. Dan itu Pemberian Allah Subhanahu Wataala. Ya. Kena masalah suara. Ya. Mungkin ditujuk dari dua sisi. Ada kalanya itu meng. Tu karunia dari Allah sehingga seorang itu memiliki suara yang merdu. Ya. Dan itu tidak bisa di Uh, seorang memaksa diri untuk bisa suaranya merdu memang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kita mengetahui para orang yang ahli qiraat yang membiasa baca Al-Qur'an itu pun kan menjaga makanan dan minuman mereka sehingga tidak mengganggu pita suara mereka. Ya. Mengurangi hal-hal yang berminyak, banyak makan sayur-sayuran gitu, goreng-gorengan tinggalkan seperti itu. Jadi minuman-minuman yang minuman-minuman yang akan membahayakan kerongkongan dan yang lainnya itu mereka menjaga seperti itu maka suaranya akan terdengar merdu enak didengar begitu tapi kalau ada amalan khusus saya sih tidak ada amalan khusus ya bagaimana meningkatkan kualitas suara sehingga menjadi merdu ya tapi seorang tentunya berusaha di waktu membaca Al-Quran kata Nabi saw untuk memperbaiki suaranya enam untuk memperbaiki suaranya. Ya tagan bil Quran itu bagaimana bacaan Quran ya di dengan dengan baik. Adapun bacaan zikir, perlu diperhatikan. Zikir dan bermunajat itu tidak disenandungkan. Ingat, itu bedanya. Kalau zikir itu doa itu yang lebih dominasi di situ tadarru, merendahkan diri, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka sini bukan tempat untuk bersenandung ya. tapi Al-Quran dibaca dengan suara yang merdu dengan tertil ya kemudian dengan memperhatikan tentunya hukum-hukum berkaitan dengan bacaan tadi baik itu makhratnya hukum tajwidnya sehingga disertai dengan suara merdu tadi nah kombinasi diantara yang demikian itu itu akan menyebabkan yang mendengar terkesima dan juga bisa menghayati. Jadi enggak ada amalan-amalan khusus untuk ya memperbaiki bacaan atau memperbaiki suara, kecuali mungkin ya menjaga makanan yang tidak makan hal-hal yang misalnya gorengan dan yang berbinya seperti itu, sehingga pita suara akan terjaga dan baik. Nah, demi cipta Allah walaikum ya baik. Shukran dzirrahul karat as. Sebenarnya demikian untuk papa-papa yang berada di Jonggol. Dan selanjutnya kami ajukan terlebih dahulu di lain amsan singkat. <tuh> Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari penanya yang berada di Cibubur. Yusat, ya, bagaimana dengan klien eh, seorang wali yang pada saat-saat yang lalu pernah viral dia berjalan-jalan di pasar tanpa mengenakan pakaian atau tanpa mengenakan baju dengan pakaian jangan atau alas kaki dan kadang-kadang mengenkai pakaian pun cumpang-camping. Di sana mereka sangat eh, dia sangat dihormati <coughs> dan dianggap sebagai wali ustad. Nah, sebenarnya eh, wali itu seperti apa dan bagaimana ciri-cirinya dan apakah memang bisa diketahui oleh orang awam bahwa dia itu seorang wali? Nah, <coughs> terima kasih ya, atas pertanyaannya. Jadi, Subhanallah ya, syaitan tadkala telah menguasai pikiran manusia, telah menyesatkan manusia, dia boleh sesuatu yang baik menjadi jelek, yang jelek menjadi baik. Subhanallah. Tadi kita jelaskan bahawa wali itu siapa? Hanya dua, dua sifatnya, iman dan takwa dan takwa. Adapun apa ini paling masyarakat ya seperti yang disampaikan tadi juga seorang berjalan tanpa baju tanpa sandal begitu pakai pakaian ya yang kumo dan cumpang camping begitu kemudian orang menghormatinya kemudian tangan itu sudah tasbih ya tangan tak pernah uh, Diam begitu terus bergerak mulutnya Ya itu tampilan Kemudian pakaian juga mungkin sorban dan yang lainnya nah, Itu bukanlah wali Kalaupun Ya kalaupun itu benar istilah wali Ya memang wali itu juga ada, juga ada dua Ya ada dua kita akan jelaskan nanti Tapi ini pembahasan panjang InsyaAllah bukan akan datang kalau kita masih berumur ya Kita jelaskan Wali itu memang ada dua Wali al-Rahman, wali al Ya, wali rahman wali yeah. Allah. Ada wali syaitan. Yeah. Kena syaitan pun ada wali juga. Nah, dan kerjasama syaitan, wali syaitan kelangan jin dan manusia tadi. Nah, nah, tampilan atau mungkin yang ditanyakan tadi ini termasuk golongan yang kedua tadi, wali syaitan tadi. Wali syaitan tadi. Oleh kerana itu waspada, itulah pembodohan yang luar biasa. Subhanallah. Dan juga bagaimana, ya manusia juga melihat seperti tidak menggunakan akal yang sehat. Seorang tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, ya. Sementara di tur kita menutup aurat, pakaian yang bersih, ya. Mesti katakan wali. Ya betul, syaitan memang seperti itu sukanya, ya yang kotor-kotor, yang jorok ya. nah itu syaitan suka yang seperti, jadi ini wali syaitan ini bukan hal yang aneh ya. kalau kita membaca lembaran kita kita sejarah tentang ya kehidupan orang-orang uh, yang dikatakan wali dan mereka yang memiliki pemikiran yang seperti itu, kita dapatkan hal yang lebih dahsyat dari hal yang demikian itu tapi yang anehnya, orang awam menganggap dia sebagai wali. Nah. Jadi itu adalah wali syaitan, bukan wali rahman Nah, demikian Allah. Nah, baik. Saya berkata, dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi, Ustaz, di lain singkat masih. Ya Ustaz, saya pernah membaca bahawa Rasulullah SAW bersabda jika seorang mukmin meninggal dunia maka ruhnya akan melayang-layang atau berputar-putar selama 40 hari apa yang dimaksud dengan melayang dan berputar-putar dan apakah hadisnya sahih? Ustaz, mohon penjelasannya baik, terima kasih kepada uh, penanya dari Bekasi Barakallahu Fik atas pertanyaannya jadi apakah benar dalam hadis tersebut bila seorang mukmin atau seorang meninggal kemudian rohnya melayang-layang begitu ya berputar-putar? Ini jelas menyelisih akidah Ahlussunnah wa -jama ah. wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana hadis para bin Azib panjang hadisnya bagaimana kondisi seorang mukmin yang taat yang saleh di penghujung hayatnya para malaikat datang malaikat maut dan juga para pembantunya malaikat yang lain datang dan mengelilinginya yang dikomandoi oleh seorang malaikat, malaikat maut. Naam. Lalu yang dicabut roh hamba tersebut. Roh tersebut ya keluar dari jasadnya dengan tenang dengan mudah sekali. Tanpa ada kesulitan, kesulitan ada kesulitan sama sekali. Seperti menetesnya air dari mulut bejana misalnya, ya. atau uh, suatu yang bila kita tempat air yang kita isi dengan penuh mudah akan menetes air sendirinya, ya, tanpa ada kesulitan, tanpa ada yang menghambat, begitu dengan mudah, ya, keluar ruh tersebut, kemudian dibungkus, dia. Dan kain yang disertai dengan wangi-wangian dibawa malaikat tadi kemudian setelah itu roh tersebut dibawa naik dibawa naik dan roh tersebut mengeluarkan aroma yang begitu ya harum dibawa naik sampai pada langit pertama ya belum terbuka pintu langit lalu ditanya malaikat mau ditanya oleh penjaga langit ya roh siapa bersamamu ini roh hamba yang salih nah maka dibukakan pintu langit tadi terus buang lagi langit kedua langit ketiga keempat kelima keenam ketujuh sampai roh tersebut ya menyimpan Allah tabaraka wa taala. Kemudian roh tersebut dia perintahkan malaikat untuk meletakkannya di tempat yang tinggi. Ya. Da ya. ruha 'abdi fil 'illihin. Ya. Letakkanlah roh hambaku tempat yang tinggi. Kemudian fala sirahikumullah. begitu jasad hamba tadi dikuburkan maka ya dengan cepat ya roh yang telah dibawa naik tadi akan turun dan masuk dalam kuburan bersama jasad tadi itu akan proses apa soal mungkar wanakir kemudian ada ada nikmat kerana yang akan mendapatkan kenikmatan itu ruh dan jasad itu akhidah al seperti itu ya, soal dengan hadis tadi maka akan ditanya hamba dikuburkan tadi dia menjawab siapa? ya, rohmu man nabiyuk madinu, ma ma, ma man nabiyu madinu, dijawab oleh hamba tadi kerana telah beramal dahulunya di dunia maka lapangkan kuburannya Dibukakan pintu atau jalan menuju surga sehingga setiap hadir mendapatkan beraneka kenikmatan ya dari surga. tapi sebaliknya hamba yang fasik atau yang kafir, malaikat datang untuk mencabut rohnya dan roh tersebut ya berpindah-pindah ke sana si di badannya tidak mau keluar maka dipaksa oleh malaikat maut untuk keluar sembari mengatakan menghadik ya ayatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatir rabbi wahai jiwa yang kiji jiwa yang bejat keluarlah untuk menghadapi kemurkaan rabbmu dan begitu keluar roh tersebut baunya busuk dibungkus dengan kain mengeluarkan bau yang busuk buah naik dan malaikat terganggu dengan baut yang seperti itu kemudian begitu ingin tembus, ingin melewati langit pertama tidak, tidak terbuka yeah. tidak terbuka maka tatkala itu roh tersebut dilemparkan dan melayang-layang Tahu lebih riuh pemahkamanin sahir tu tiba angin melayang-layang ke sana sini tempat yang jauh jatuh tempat yang curang yang dalam jadi bukan ruh gentayangan dikah dipahami sebagian gentayangan ke sana sini benar keluar orang syuhada ya dalam burung khudur terbang di antara pohon-pohon yang ada di dalam surga. Nah, sebagaimana yang dalam hari yang sahir atapun tadi ruh jadi melayang-layang berputar-putar ya itu kalau ruh orang orang kafirin orang fasikin ya begitu tidak bisa masuk melewati terbuka pintu la maka akan dilemparkan nah terjatuh ke yang sangat dalam tawhibihur fi makan sahiq fatufatu lum abwabus sama tidak buka ya. pintu langit bagi mereka itu yang terdapat dalam hadis Barak bin Azib dan hadis yang lain Akun yang tadi ya, tidak ada landasan menjelaskan tentang hal itu Demikian Allah wa'ala Now, like shukran da'zak lah kharatas Jawaban Demikian untuk penanya yang berada di Bekasi Dan selanjutnya masih kami Angkat pertanyaan di Lian Amsan Singkat Penanya yang berada di Bogor Ya Ustadz, kerap kali seseorang Yang sedang menjalani jalan hijrah dan juga yang sedang semangat-semangatnya dalam menuntut ilmu dan mendengarkan ceramah-ceramah para ustad datang seorang dai yang menariknya ke jalan lain penampilan dan perkataan dai-dai tersebut menipu orang awam sehingga jauhlah mereka yang tadinya tujuannya ingin mendapatkan hidayah sunnah tapi disimpangkan oleh dai-dai tersebut ustad nah e, sebenarnya dosa Paling besar itu apa Ustaz? Di antara kesyirikan ataukah orang-orang seperti ini yang menjadikan orang-orang menjauh dari sunah Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. <tuh> <tuh> ya. Terima kasih kepada yang bertanya di Bogor. Barakallahu fiik. Jadi kita sesungguhnya bergembira ya melihat fenomena di zaman sekarang ini, yaitu fenomena hijrah. Kan ada benar-benar istilah hijrah. Hijrah kan begitu. Hijrah. Artinya hijrah berpindah. Secara bahasa sempat pada satu, -satu tempat. Yang lebih spesifik lagi, hijrah meninggalkan suatu kebatilan kepada kebenaran. Hijrah dari maksiat pada, ya, pada ketaatan. Hijrah dari Perbuatan-perbuatan bid'ah kepada sunnah Hijrah dari kejahilan Kepada Ya ilmu Hijrah dari akhlak yang jelek Kepada akhlak yang mulia Hijrah dari ritual-ritual syirik bid'ah Kepada sunnah Nah, jadi Itu sesungguhnya yang yang spesifik Dan Hijrah Dalam artian berpindah suatu tempat Dari negeri yang kafir Kepada Islam itu sungguh ya telah uh, terjadi zaman Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah nah hijrah ba'dal Fath, tapi setelah ditaklukan kota Mekah tidak lagi hijrah nah, tapi hijrah yang tidak akan pernah berakhir selama hayat dikandung badan ini adalah hijrah dari suatu yang dilarang oleh Allah kepada yang diperintahkan oleh Allah Karena ini hakikat dari keimanan dan ketaatan dan masing-masing kita harus memiliki sifat hijrah itu. Ya, artinya hijrah itu menuju kepada sesuatu yang lebih berkualitas. Ya, hal yang positif dalam sekali ini kehidupan. Nah, itu harus kita pahami. Ini sungguhnya pembahasan luas sebenarnya masalah hijrah Ada perkataan yang bagus Membunuhkain dalam kitab Risalah Tabukiya Ya Dan bagus sekali Tapi intinya adalah Hijrah Kepada Allah dan kepada Rasulnya Hijrah kepada Tauhid dan Sunnah Hijrah kepada Ketaatan Dan kemuliaan Ya Meninggalkan Potensi dan bedah, selama tinggal kesyirikan dan bedah, selama tinggal maksiat dan dosa, ya, selama tinggal kebodohan, ya, itu adalah hal yang wajib tidak terputus selama hidupkan badan Nah, yang menjadi permasalahan fenomena hijrah zaman sekarang ini, atau si kita bahagia akan tetapi banyak yang salah kaprah dalam hijrah terkadang hijrahnya penampilan sikap berlaku juga tak hijrah ya kadang hanya hijrah lebih suka hanya selfie-selfie saja ya. mengabadikan momen yang istimewa dengan ustaz sifulan ustaz sana-sini jadi lebih banyak show shownya. ya kenapa? Kena hijrah tidak dibangun di atas ilmu hanya semangat hijau dibangun di atas ilmu bukan semangat belaka kerana kebaikan semua yang dibangun di atas ilmu nah, kita mengapresiasi, mengafresiasi ini semangat bagus tapi kalau semangat tidak dibangun di atas ilmu maka ini hijau yang salah kaprah. yang terjadi ya ini fenomena yang sangat menyedihkan kita bergembira panjang hijau Alhamdulillah semua ingin berubah melakukan perubahan hidup harus berubah Jangan cumut, ya. Berubah kepada yang baik, berubah kepada yang positif, ya. Maka tidak ada manfaatnya mempertahankan suatu kejelekan sebuah tradisi, karena kita itu untuk, untuk selalu hijrah meninggalkan budaya dan tradisi yang jelek tadi, warisan para leluhur yang tidak sesuai dengan sunnah dan tauhid tadi, ya. Nah, yang sangat dibutuhkan oleh seseorang. Tatkala dia ingin berjalan di atas jalan yang benar, pembimbing, pemandu, maka dahulu sebagian ulama salam mengatakan merupakan nikmat yang sangat mulia bagi seorang pemuda apabila dia mulai melangkah untuk menjalani kehidupan, ingin taat, ingin berilmu, ingin hijrah. Allah bimbing dia untuk mendapatkan pemandu, ya, yang alim yang berilmu, yang sunni. Ina min nikmatillahi al-ashab ida tensek aniyu fikahul alimin sunnii merupakan di antara nikmat Allah pada seorang pemuda. Ya, bila dia ingin Ketaatan, melakukan ketaatan, ingin berilmu, ya, ingin untuk berjalan kepada yang lebih hal yang positif, maka dibimbinglah untuk mendapatkan seorang alim yang Sunni, alim yang Sunni, bukan seorang yang hanya pandai bicara atau penampilan. Jangan terkesima. Ingat, masyarakat harus memahami bahawa kebenaran tidak jadi dengan sedap penampilan, tidak diukur dengan retorika. Tidak dinilai dengan bagaimana sang bisa merangkai kata demi kata kemudian membuat menyihir para pendengar. Ya. Tidak dia dengan bagaimana menyuguhkan dengan segala ya keterpaksaan dia harus begini dan begitu. Ya. Tampilan dijaga. Ya. Kemudian retorikanya bagus. Retorika mungkin terus untuk tapi susumi al-haq tidak ada dengan seperti itu. Nah hati-hati jangan salah kaprah dalam hijrah, ya, jangan salah kaprah dalam hijrah. Ya? Perhatikan, al-haq tidak ditentukan dengan pandainya seseorang berretorika, ya. Karena yang sangat dikhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah alim Munafiqul lisan. Dia punya ilmu tapi alim Munafiqul lisan yang lisannya munafiq pandai Ya, bersilat lidah, pandai merubah ungkapan, pandai berotorika sehingga orang yang awam tidak paham, oh ini benar ini. Kemudian tambah penampilan lagi, ya. Maka kenalilah dari siapa kita menuntut ilmu. Agama ini, ilmu ini agama kita. Maka nasihat para ulama silap, pembumi mentak hududinak, ya. Kata ulama, agama ini atau ilmu ini agamamu. Maka perhatikan dari mana kamu belajar agama. Ya. Yang menjadi standar keagamaan dan keilmuan kebenaran bukan perkataan, bukan tampilan, tapi kecocokan perkara tersebut dengan hak. Ini yang harus perhatikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi yang Allah beri hidayah untuk hijrah. Dan mari kita semua hijrah ya karena konsekuensi dari kita mengucapkan ashadu an la ilaha ila syadana muhammad ar-sumati kita hijrah setiap hari kepada Allah dan Rasulnya ya selamat untuk hijrah kepada yang terbaik dan semoga Allah berikan keistikuman kepada kita semua di atas taliqul hijrah ila hadi mustafa sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin Demikian, wa sallallahu wa sallallahu wa sallamina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu ma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta istaghfiruka wa atubu ilayh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh